від самої думки про такий безглуздий учинок. От-от, давай, муч його далі, знущайся з людини. І як він усе це терпить? Мало того, що терпить, ще й жаліє свою мучительку. Радить після бурхливих обіймів прийняти холодний душ, щоб зняти напругу. Це він, бідолаха, напевно, з власного досвіду радить. Сам щовечора після побачення з тобою, мабуть, по дві години під холодним душем стоїть і не боїшся то його імпотентом зробити. Бо ж якщо довго в холодній воді вимочувати, потім може й не працювати. Іра вже не стримувала реготу. Нічого з ним не станеться. Ще ніхто від стриманості не став імпотентом. А от зайве збудження може призвести до ерозії в жінок, тому ліпше постояти під душем. Ой, не можу, жінка ти наша великорозумна. Іра ареготала так нестримно, що навіть Олена, яка не брала участі в суперечці, теж засміялися. А ти, зубрилка нещасна, червоний диплом вона одержала. От і цілуйся тепер зі своїм дипломом замість мужиків, спробувала ущипнути Іру Анжеліка. Але та через сміх майже не чула її слів. Так, а от я взагалі могла не одержати диплома, зауважила Олена. «Добре, що останній іспит не довелося складати і що більше не бачилася з ним». «Ну, гаразд. Погомоніли про любов досить», підсумувала Іра і заспокійливо поплескала Олену по руці. «Треба речі збирати, бо ще забудемо половину лікусених нарядів. У чому отоді от буде перед місцевими кавалерами хизуватися?» В Сочі зустріло дівчат палючим сонцем та юрбою аборигенів, котрі навпере іми пропонували свої квартири, сарайчики, халупки і просто курятники. Усі за відповідну ціну. Ліка вже мала намір прийняти пропозицію колоритного грузини і оселитися в його квартирі. «Савсем недорого, на самом берегу!» Але Іра відвела її вбік і нагадала грізним шепотом, що вона, лікуся, збиралися віддатися чоловікові тільки після весілля. А в плани цього прекрасного горця явно не входить берегти їхню снотливість. Зрештою, дівчата найняли кімнату в жінки похилого віку, що жила зі своєю дочкою і онукою в приватному будинку через парк від моря. Кімната була простора. Кухня і найголовніше ванна цілком до послуг мешканців у будь-який час доби. Про більше дівчата й не бріяли. Море, сонце, фрукти і воля. Неробство, відпочинок. Справжній рай. Яке щастя, що вони заслужено можуть насолоджуватися всім цим. На пляж приходили раніше, щоб зайняти місця під навісом. Усі три приїхали на південь білошкірими, замученими студенточками і відразу згоріти не хотілося жодній. На сніданок варили вівсяну кашу, яка, на думку Ліки, могла замінити усі пудри й тоніки в купі взяті, тому що просто гарантувала ідеальний колір обличчя. Наприкінці сніданку Анжеліка неодмінно залишала кілька ложок вівсянки, а ввечері використовували її як косметичну маску. Усе, що в тарільці, може бути і на обличчі, і ніяких кремів тільки натуральні продукти. Удень день ходили до їдальні. Там теж вибирали страви лише за порадою Анжеліки. «Наша краса у нашому меню», – безугавно нагадувала вона Ірі, коли та робила взяти щось тривніше. Одержавши подорожні та опинившись поза родиною, Іра хотіла хоч трохи од'їстися за все своє напівголодне дитинство але Анжеліка завжди була поруч. Тож Іра соромилася при ній мати вигляд ненажери. Вечорами гуляли в парку. Інколи сиділи в маленькій кав'ярні неподалік від будинку. До них не раз підходили знайомитися. Дівчатка самі, і їм не нудно. Але знайомства не зав'язувалися. Олена тільки привітно посміхалася, і намагалася глибше заховати свій сум, щоб не псувати настрою довколишнім. Іра, хоча й погарнішала на південному сонці, її шкірі засмага явно була корисна, як і раніше, цуралася всіх і трималася скуто. Лише Анжеліка була не проти запізнатися з двома трьома представниками сильної статі, однак на тих умовах, щоб вони упадали коло неї, не вимагаючи нічого натомість. Занадто не схожі були дівчата одна на одну як поводженням, так і бажаннями, аби знайшлися такі молоді хлопці для компанії, що вдовольняли б усіх трьох.